dhalikë al fawzu l-azim As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumun njësit dhe ki me qashet dhe mëshirën ti qofëm i ju dhe më familje tuaja Me eme në Allahum të gjithë mëshirëshmi të mëshirëwasit Falëndërëm Allahum zotin të mëshirëwasit në botrave bekimet e tij qofshin me Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe me gjithat ata që ndjekën dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Jemi takuar përsëri në një emision tjetër për emisioneve tuaja Islami, një ilustrim praktik ose, thonë ndryshe, një ilustrim praktik mbi Islamin. Do të ndalemi me shpresën e Zotit xhela Gjell xhelaluhu edhe sot, mbasi trajtojmë një temë, do të ndalemi disa shembuj për të parë atë që ne e vuajm për ta parë që është shembulli praktik i zbatimit të fesë Zotit Xhelor Xelalu. Normalisht në do të ndalemi sot në një moment shumë të rëndësishëm për momentet e fesë islame, që ka të bëjë pikërisht me atë që quhet vëllazëria islame, dashuria për hir të Zotit. Është ajo vëllazëri që vetë Zoti i Madh e ka konkretizuar në Kur'an dhe e ka kurorëzuar në Kur'an kur thotë në surën El-Huxurat, innamal mu'minuna ikhwa, pa dyshim që besimtarët në vlezër. Do të thotë se Zoti xhallaxhaluhu besimtarët i ka bër vlezër duke mos kufizuar kohën kur jetojnë dhe duke mos kufizuar vendin ku jetojnë. Do të thotë vëllazëria islame i tekalon të gjitha kufijtë sepse buron drejt nga Zoti xhallaxhaluhu. Kështu që besimtari ka për vëlla çdo besimtar që ka kaluar përpara ti dhe çdo besimtar që do të vijë përpara ti, qoft besimtar i profetëve përpara ardhjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam apo çoft prej besimtarëve që janë pasues të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam por që do të vijnë më vonë deri në ditën e gjykimit. Dhe normalisht nuk nhjet në botë ndonjë lloj vllazërie si kjo vllazëri që quhet vllazëria islame, e cila i tekalon të gjitha kufijtë pasi vllazëritë të tjera apo mënyra e organizimit të shoqatave apo shoqërive të tjera apo ngritja e e e organizatave të ndryshme mbi ide të caktuara ato kanë një thellësim, përfundojnë me përfundimin e tyre, ndërkohë që vëllazëria islame nuk i njeh kufit. Vëllazëria islame vazhdon edhe në botën tjetër, Zoti i Madh Dhe jalla jlaluhu na ka njoftuar nëpërmjet profetit Muhammed alayhi salatu wasalam se vëllazëria islame vazhdon edhe në botën tjetër. Ja për shembull se si Zoti jalla jlaluhu thot në Kur'an: "Elahillau yawma yadin ba'dhum ma li ba'd an adu illa almuttaqin". Të dashurit dhe miqt që janë në këtë botë, në ditën e gjykimit do të jenë armiq njëri-tjetrit, do të sulmojnë njëri-tjetrin, gjithsesi do të mundohet t'i hedhë akuzat tjetrit dhe të arsfyetohet përpara Zotit se ai është bërë kaktë çon tu me kështu me radh. Thot Zoti: për veç të devotshëve, që do të thotë se dashuria dhe vëllazëria islame nuk i një ka as kufit të kësaj bote, ajo vazhdon ka edhe për të jetës së kësaj bote në botën tjetër. Allahu xhalla xelaluhu e ka bërë si mrekulli dhe si shenjë të besimit, dashurisë dhe vëllazërinë për hir të Tij. Zoti xhalla xelaluhu thot në Kur'an: "Innel ladhina amanu wa aamilu s-salihati sayja'alu lahumur rahmanu wuddan thot Zoti i Madh, ata që kanë besuar dhe kanë kryer vepra të mira, Zoti mes tyre do të fusi dashuri. Ço do të thot, ekzistenca e kësaj dashurie dhe vëllazërie në momentin që njerëzit pranojnë fen islamë është një mrekulli e kësaj feje dhe është argument për çdo njëri që futet në këtë fe. Dhe normalisht çdo besimtar ndiehet krenar kur merr vesh se një vllah në Amerik, për shembull, pranon Islamin, apo në Angli, apo në Gjermani apo kudo qoft ai në Australi apo në Burkina Faso apo në Itali kudo qoft ndiem krenar dhe ndiej dashuri për një vëlla që pranon fen islam. Pse? Sepse është një gjë shumë e madhe që i bashkon këto njerëz. Ës Zoti me të gjitha. Ës një gjë shumë e madhe që i bashkon këta njerëz, është libri i Zotit, është një gjë shumë e madhe që i bashkon këto njerëz. Ës profeti Muhammed alayhi salatu vesselam. Ës çapt jashtë, kibla ajo që i bashkon këta njerëz. Kështu që janë parime Te për të rëndësishme që i mbledhin këta njerëz dhe nuk kanë thjesht interesa të kësaj bote. Për këtë arsye Zoti xhallaxhelalu përveç kësaj në Kur'an tregon se në mesin e besimtarëve ai ka futur dashur ka futur mëshirë, thot Zoti xhallaxhelahu, "Rohamau bainahum", të mëshirshëm mes tyre. Qësoj besimtarë musliman është i mëshirshëm. Në përgjithësi ai duhet të jetë i mëshirshëm. I mëshirshëm me çdo gjë në veçanti me vëllezërit e tij besimtarë. Zoti xhalla xhalaluhu diku tjetër në Kur'an e trajton pikërisht këtë dashuri dhe këtë vëllazëri si një mirësie më të madhe që Zoti xhalla xhalaluhu ka lëshuar mbi ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Zoti xhalla xhalaluhu thot në Kur'an: "Udhkurun nimetullahi aleikum idh kuntum a'daa'a fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Kuitojeni mirësitë e Zotit ndaj jush. Ju më herët ishi armiq luftonit një i tjetërin dhe me mirësit në Zotit i u bët vëlezër të dashur gjithashtu i madhe Zot diku tjetër i drejtohet Muhamedi Tarej Seram duke i thënë ishte mirësia e Zotit dhe begatia e ti që ata u bashkuan dhe u bën grusht pra u unisuan u, u bën një dore vetme ishte mirësia e Zotit dhe begatia e ti pra ishte pikrisht besimi ishte mirësia e Zotit që njërzit u bashkuan dhe u bën një grupë kështu që besintarët Jan të dashur të mëshirshëm, dhe normalisht ndër me tyre ekziston ajo që quhet dashuria për Zotin. Për kufizimin e Islamit, momentin që njëri ndalet tek përkufizimi i Islamit do të jetë se përbohet nga tre fjali: ti dorëzohesh Zotit duke inosuar, ti bindesh Allahut duke adhuruar, dhe të largohesh nga idhëtoria dhe idhujtarët. Të largohesh nga idhëtoria dhe idhujtarët do të thotë se duhet të jesh mbesimtar. Për këtë arsye asnjëherë Zoti në Kur'an nuk i dretohet besimtarit në veten e dytë njëjës, por gjithmonë ju dretohet besimtarëve në shumës. O ju që keni besuar. Nuk e gjen ndonjëherë në Kur'an që Zoti të thotë o ti që ke besuar, po thotë o ju që keni besuar, që do të top se paqen në grup paqen unison me vëllezërit e tu të besimtar nuk mund të ketë begati, nuk mund të ketë mbarësi. Në mëstësh më së normale është që të ndalen për disa momente me disa hadithe të bukura të Profetit Alayhi Sallatu Wassalam, cilat trajtojnë pikërisht këtë temë. Një nga haditheve, Muhamedi Alayhi Sallam thotë: "Au thaku urul al iman al-hubu fillah wal-bugd fillah." Shtylla më e fortë që ka besimi i Islam është të duash për hir të Zotit dhe të urrësh për hir të Zotit. Çfarë do thot, dashuria për hir të Zotit është pjesë e pandarë e besimit islam. Në një hadith tjetër profeti sallallahu alajhi rasulun i drejtohet shokëve të tij duke ju thënë, i thënë, "Wallahu la yu'minu pasha zoti nuk ka besuar," than kush o pejgamberi zotit. Sa pejgamberi sallallahu alajhi besimtari i cili nuk e don për vllain e vet atë që dëshiron për veten e vet. Pra besimtari është ai i cili don për vllain e tij atë që e dëshiron për veten e tij. Ky është përkufizimi që ka dhënë profeti sallallahu alajhi wa sallam në një hadith tjetër profeti Muhammed sallallahu alejhi vesalam thotë Në hija e Allahut ditë të gjykimit do të ndahen disa kategori njerëzish dhe një prej këtyre në kategorive thotë raxulani ta haba fillahi istama aleh wa tafarra aleh dy njerëz kur bëhet fjalë dy njerëz do thotë ata njerëz që përmbushin këtë kriter ata njerëz që kur janë dash janë dash për hir të Zotit xh xalaluhu. Për këtë arsye, profeti sallallahu alajhi wasalem në një hadith tjetër thotë kur vëllai lutet për vëllain e tij, ndërkohë që vëllai nuk e dinë se ky i pari po lutet për të, Zoti xh xalaluhu zbret një melek te koka e tij i cili thotë amin, ولک مثل amin, edhe për ty gjithashtu Zoti do të japë këtë mirësi edhe bekati. Kjo është për mëshirësive të dashurisë dhe vëllazërisë islame. E dashuri e Zotit Muhammedit alayhis salam na lajmëron në një hadith bukur se kur besimtari lutet për vllain e tij besimtar, ndërkohë që ai nuk e dinë se vllai i tij po lutet për të, Zoti xhela Gjel xhelaluhu asbet një melek, një engjull, i cili qëndron në kokën e këtij personi që po lutet dhe lutet dhaj bashkë me njeriu duke thënë amin, edhe ty Zotit do t'japi ashtu si që lutësh për vlajnë tëndë Letë ndalim një moment tjetër Ku profeti i Zotit Sallallahu aleyhi wa sallem Thot Wallahi dhe në të dhkullu lë gjennete Hatta t'u minu Pasha Zotin Askush nuk do t'futët në gjennet Dhe i sa t'besoj Wallen t'u minu Hatta t'habu Dhe kur nuk do t'jeni besintar të vërtet Dhe i sa të duheni me zveti Ela e du luku malashejin i dha faal të muhë të ha bëbtum, atë ju të regojt diçka që nëse ju do të zbatoni në jetë, Allahut do të fusit dë ashurin mesjush, thanë posi jo, o i dërguar e Allahut, profeti sallallahu aleyhi wa sallam, thaë, jepni sa më shumë selam, për hapeni sa më shumë selamin në mesin tuaj. Gjithashtu i dërguar e Allahut, Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, në kala e mruar, se Zoti ka thanë, uajjëbet me hambeti lil mutahabbin fiyya un e kam obliguar dashurin time për çdo kënd që kur duhet duhet për hir të Zotit Jalla Jelaluhu gjithashtu profeti i Zotit Muhamedi alayhi salatu wassalam na tregon një ngjarje që ka ndodhur herët mirpo kjo është prej Mrekullimet e Zotit Xheloxhelalu dhe një kohë sish që ndodh vazhdimisht pavarësisht se ndoshta njerëzit nuk e prekin atë. Ndërkohë që një njerëj po vizitonte vëllain e tij Dikularg për hir të Zotit, pas një lloj interesi, zbret një melek nga Zoti Xheloxhelalu dhe e takon këtë njeriu në rrugës. I thot "Ku jeni?" Thot "Jam nes për të vizituar një vëllain tim për hir të Zotit." I thot "Mos ke ndonjë interes? Mos ke ndonjë qëllim?" Thot "Jo, asgjë tjetër, vetëm sepër hir të Zotit." Atëherë ai thot unë jam një melek që më ka dërguar zoti të këti për tërguar se ty zoti të do në fort ashtu si që do në ti vlajnë tëndë. Ty zoti të do në fort ashtu si që do ti vlajnë tëndë. Gjithashtu, i dërguar e Allahut, sallallahu a.s. nga ka tërguar një një hadith të për të mregulluashem, ku thot, nëse dikush e viziton vlajnë ti të, të sëmur në mëngjes, 7-10.000 me lajke, 7-10.000 enjëj, lutën për të që Zoti ta falë deri në mbrëmje. Dhe kush e viziton vllajën e tij në mbrëmje, të sëmurë në mbrëmje, por hir Zotit normalisht. 70.000 engjëj lutën për të deri në mëngjes o Zot falë këtë njeri. Kjo është mrekullia e kësaj feje që dashurinë për hir Zotit e ka ngrit në këtë grad, kaq të lart, sepse normalisht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 Dashuria dhe vëllazëria, e cila siç e tham më së mëherë nuk i njeh kufin. Foth profeti sallallahu alajhi wasallam, ndërkohë që Zoti xhallaxaluhu do t'i fusi banorët e xhenetit në xhenet. Allahu na bavë gjithë për banorët e xhenetit. Foth ndërkohë që Zoti do t'i fusi besimtarët në xhenet dhe do të zënë vendet e tyre në xhenet. Do të shohin dhe do të kontrollojnë për shokut e tyre. Kan çemë në lutbot, kanë fal namazën bashkë, kanë qejruar bashkë, kanë bërë vepra të mira bashkë, kanë bërë haxhin bashkë e tjerë etj. Dhe nuk do të shohën shokët e tyre në xhenet. Ather i drejtohen Zotit xhalla xhala luhu thonë o Zot. Jan disa njerëz që ne kemi jetë me ta në dynja, jemi fal me ta, kemi qejruar me ta, kemi bërë vepra të mira me ta, pospoi shohim në xhenet. Thot Zoti xhalla xhala luhu, ata kanë merituar xharrin. Thot profeti sahasulem i lutën Zotit Gjellë Gjellalu hu, ashtu si që mund të lutët në do njëri për jush, kur ka për të në mbaruar në një hal ose në një, në një nevojtë të t'jënë. Dere i sa, ndërmjecojnë tek Zotit dhe jo thot Zotit, shkonë i merë një shok të juj dhe vlezit të juj nga zjarë i gjahenemit, i marin për t'i fut në gjënetet dhe Zotit Gjellë Gjellalu. Tham, dashuria dhe vlazëria islame nuk e një kufirin, ajo është pa kuf Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam na ka treguar në një hadith tjetër, edhe ky është hadith më dashtor, se ditën e gjykimit do të jetë një kategori njerëzsh në kodra drite, thot profeti, ditën e gjykimit do të jenë disa njerëz nga ummeti im, pra prej pasuesëve të mi, që do të jenë në kodra drite, do t'i kenë zili profetët. Përshëndrou pak. Do t'i kenë zili profetët. Do t'i kenë zili dëshmorët do të ken zili njerëz të mirë kanë thonë sahabët opëgëmeri Zotit ndri të rgon neve kush janë këta njerëz sepse më të vërtet ia vlen ia vlen që njeriu të realizojë këtë këtë kusht ose këtë cilësi profeti Alayhis salam tha janë njerëz të shpërndar që nuk e ka bashkuar asgjë nga jeta e kësaj bote, nga pasuria apo lidhje farafisnore asgjë janë njerëz që kur janë takuar, kur janë bashkuar Kur janë dashur janë dashur për hir të Zotit Xhallal Xalal-u. Zoti Xhallal Xalal-u ditën e gjykimit, këta njerëz do të ngrej në kodra drite. Thot profeti s.a.s.e.m, veshja e tyre do të jetë dritë. Ndëjtja e tyre do të jen do të jetë dritë, nuk do të friksohen. Në atë moment kur do të friksohen njerëzit, nuk do të tremben. Në atë moment kur do të tremben njerëzit dhe nuk do të mërziten në atë moment kur do të mërziten njerëzit. Kush është dashuria për hir të Zotit? dhe zërija islame. Gjithashtu profetit sallallahu sallam, thot, se la thun më në kun në fihi, dha ka bihinne, a uvegjete bihinne, halavet e riman. Tre gjërë a kush e realizon, do të ndjej se që është besimi, sepse ne, nukë thënë jemi besimtar, jemi musliman, nëse dikush të pyt, oa qëra ndjen të që e besimtar, ose qëfa shi e ka besimi, nëse unë du të provoj se që është islami, që është besimi islam, që tre gjëra kush i realizon ai do të ndiejë se çdo thot besim ai do të ndiejë çfarë shihe do çfarë ëmbëlsirë ka besimi 1 an yakun allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mim ma siwahuma tihet allah dhe i dërguar i ti gjoya më shtrenjtë dhe më i shenjtë për të se çdo gjë tjetër 2 an yuhibb al mar'a la yuhibbu illa lillah ta doj dikaj po mos të dojë vetëm se për hirët Zotit, gjellë gjellalu. 3. Ua njekraha një ndë e lë kufr, kema njekraha një këtëve finar, të urej që të kthehet edhe njëherë në botën para Islame, ashtu si që uren të hidhet në zjarë. A ishën e venë në intereson, për këti hadith është pjesa ku profetis oda se më thot, të dojt dikë për hirët Zotit. A ty e ndjenë se që dhe thot dashuria Islame, v islamin. Kjo vëllazëria islame, siç e përmenda edhe pak më herët, e bën njeriu më të largët, njeriu më të afërt dhe njeriu më të afërt, njeriu më të largët. Salman al-Farisiu ose ndryshe Salman Persiani. Çfarë ka thënë profeti e paqja mbi të? Ka thënë: "Salmanun minna Ahlul Bayt". Salmani është prej nesh, familja e profetit. Salmani ishte nga Persia, s'kishte lidhje me gjakun e profetit as me familjen e profetit. Jojo jo, Selmani është për familjes profetit Pse? Sepse ishte për besimtarve Ndërko që për gjajaj në profetit Për Ebu Lehebin Ka zbrit një kapitull në kuran që quhet Kapitulli Tëbbet Jedha ebi Lehebin u e tëb Gjdo thot I shkatëruar është Ebu Lehebi I tëri pa për jashtim A një është për banorve të zjarit Ma agna anhu maluhu Ma ma keseb Si bërë i dobi as pasuria As Qfar kishte fituar njët në kësaj bote Se jasla naren Dhe atë leheb Do të futet në zjarin e ndezur fort Kush ishte kyu? Kyu ishte gjagja i profetit E bule hebit I bërë i dobi përse ishte gjagja i profetit Nuk i bërë i dobi përse ishte gjagja i profetit Zotu lajmëroj se është për banorëve të zjarit Dhe një moment bukur nga jeta e profetit S.A.S. Kër profete i Zotit që liroj me kën, futët në qabë, dhe zgjodhi për të futë në qabë gjasht sahabi, gjasht për e dishepu i për e apostojve të ti të ndërruar. Kush ishte njëri për e tyre? Njëri për e tyre ishte Bilal Etjopiani, Bilal Habeshiu. Pse? Sepse këtë e meritante? Për këta është për pegamerin sasëm ka thënë, kullukum min Adem, o Ademu min Turab, ala lafadhëli Arabijin, ala gjeminjën, o lale a gjemin, o lale a rabi, o lale a bjad, o lale a svet, o lale a svet, o lale a bjad. Ty jëtë gjithë jeni prej ademi dhe ademi ka ardhë prej dheut, nuk ka mirësi dhe vlera a rabin dhe jo a rabit, as jo a rabin dhe a rabit, as i bardin dhe i të ziut, as i ziut dhe i bardit, vetëm se me devaqëmëri. Kështë dashuria dhe vlazeria islame, e kurorzuar nga zotin e librin e ti, dhe e realizuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ne kemi shembullin më të veçantë dhe më unik që ka parë historia e njerëzimit, vëllazërimi që profeti sallallahu alaihi wasallam bëri ndërmjet muhaxhirve, emigrantëve që kishin ardhur nga Mekja dhe ansarve, vendalit, cilët ishin banor të Medinës. Ishte një vëllazëri, njësoj si vëllazëria e gjakut, që do të thot, nëse vllai vdiste e transhëgonte vllai, i cili ishte bër vlla me kuptimin islam të vllazërisë së Medinas, vllazëria ndërmjet emigrantëve dhe ndërmjet vendalive ose muhaxhirve dhe ansarve. Siç e tham edhe pak më herët, nuk ka kuptim islami, nuk ka kuptim besimi, nëse nuk ekziston kjo lloj dashurie, kjo lloj vllazërie për këtë arsye dhe Zoti i Madh ju drejtohet besimtarëve vazhdimisht në Kur'an o ju që keni besuar, do thotë në grup siç e përmendëm të pak më herët. Do zotën e madh që të na bëj neve që ta ndiejm siç është vëllazëria islame, siç është dashuria për hyr Zotit, sepse atëherë do ta kuptosh se ç'do thot besim, atëherë do ta kuptosh se ç'është Islami. Mbas një pauze të shkurtër ne do të takohemi përsëri për të ndalur në realizimin e titullit të emisionit ton që është ilustrim praktik me Islamin ose Islamin e ilustrim praktik. Loj Zotin që deri atëherë t'ju shpërblejë me të mira për durimin që do të keni. Zoti nderoft. Muhammad Ashraful Arabi <risasarching> wal Ajami. غير من يمشي على قدمي بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم تاج رسول الله قاطبك Salamu alaikum, ua rahmetullahi, ua barakatuh. Allahume mjështit bekimet, pashën dhe mëshirën e ti, qoftë nbi ju dhe nbi familjet tuaja. Normalisht, si që premtuam që në basë pauzës do të kemi, insha Allah tala një ilustrim praktik nbi temen që ne trajtuam, dashuria dhe vlazëria për i hirtë e zotit. Dhe normalisht, gjithë jeni kura shtarë për të ndjekur shembuit, po unë përpara se tjap shembuit, desha të të heq brejten për një qështët që shumë r për kështë fakti, se dashuria për hirtë zotit duhet të ruajtur dhe duhet në bajtur, sepse ajo lindë, po në momentin që nuk kultivohet, në momentin që nuk zhvillohet, në momentin që nuk forcohet, ajo shuhet. Për këtar s'yje, dashuria e vërtet për hirtë zotit dhe vlazeria e vërtet obligon për një jut disa gjëra. Një, obligon për një jut sinceritet, që dhe thotë, në dzitësi ti adhurimi duhet jetë Allahu Gjede Gjede nuk dhe asë gjëtjetër. Jetë dhe obligon sinceritet në mardhënjët nërmet vlezërë, që do të thot vëllaj me vëllaj në ti është i ciltër, është i pastër, është i sinqertë. Obligon gjithashtu bashkëpunim, sepse nuk ka kuptim vlazeria në qofëse nuk ka bashkëpunim, dhe ndihim për të mirën, dhe të bëhem i shkak që ndihmojmë të mirën, së si shtot profeti sallallahu alajhi wasallam ndihmojë vllain tënd kur i është bërë pa drejtësi dhe kur ai bën pa drejtësi thanojë dërguar i Zotit kur bën pa, kur i bëhet pa drejtësi e kuptojmë duhet ta ndihmojmë se i është bërë pa drejtësi po si ta ndihmojmë vllain ton kur ai bën pa drejtësi sa profeti sallallahu alajhi wasallam ta ndihmosh çt heqj dorë për padrejësia që ai po bën, pa ta largosh nga padrejësia që ai po bën. Zoti thotë: "O ta'awnu 'alal birri wat-taqwa, wa la ta'awnu 'alal ithmi wal-udwan." Bashkëpunoni në të mirë dhe mos bashkëpunoni në të keqia. Dhe mos harrosh se nuk mund dhe sa të plocësohet dashuria dhe vëllazëria islame derisa të çosh në vend të drejtat themelore të përcaktuara nga Sherjati për vëllazërinë islame. Do të, të përmendim ça për dy që janë përmendur në hadith të përhapës Selamin të vizitosh të semurin, të shoqërosh dhe të falësh xhenazën, ti përgjigjesh thirrjes. Nëse të thtin "dhe thot alhamdulillah", duhet të thuash "elhamuk allah" dhe nëse kërkon për të një këshillë sinqert, duhet ta këshillosh atë me sinqeritet. Gjojë se si profeti sallallahu aleyhi dhe selam e ngren lart këtë adhurim në Islam. Thot profeti sallallahu aleyhi dhe selam, puna më e mirë që mund të bëjë njeriu është që të fusi gëzim në vllajën në zemrën e vllait të tij musliman, gjithashtu profeti s.a.s. më thotë që të çndroj me vllain tim derisa ta mbroj një hall, një nevojë që ai ka, është më e dashur për mua sesa të çndroj në xhamin time një muaj duke adhuruar Zotin, xhallahu, eh hadithe të tjera që flasin në këtë temë, ndoshta do të ketë nevojë për një trajtim më të gjerrë. Atëherë, le të chuajm kurrëshin ton së bashku duke u ndalur në disa shembuj konkret të dashurisë së sinqert për hir të Zotit, xhallahu. Do të shkojm diku larg Në mrekullin më të madh që Zoti Xhalla Xhelaluhi i ka dhuruar profetit e Tij Muhammedit aleyhissalatu selam mbas Kuranit famëlar, konsiderohet mrekullia më e madhe që është dhuruar Muhammedit aleyhissalam, ngjitja e Tij në qiell. Dieta është e quhet në Islam historia ose ngjarja e Isra's dhe Miraxhit. Profeti sallallahu aleyhi وسلم në momentin që ngjitet tek Zoti Xhalla Xhelaluhi me 700 mbish rrugës për tek Zoti Xhalla Xhelaluhi takon disa prej profetëve. Dhe prej tyre takon Ibrahimin alayhi salatu wassalam Ibrahimin alayhi salatu wassalam i drejtohet Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe i thot Ja Muhammed bellig ummataka minni salam o Muhammed çoj selam umjet tënde prej meje pra një profet prej profetëve të Zotit ju çon selam besimtarëve kështu që ti si besimtar në momentin që e djon këtë hadith profeti duhet të thuash wa alejke selam, ja khalil Allah. Edhe në bitu qofë selami, mirësia, begatia e Zotit, o pegamer i dashur i Zotit, o Ibrahim. Thot, qoj selamet e mija i metit tëndë, dhe lajmëroj ata, se gjenneti e ka token pjellore, po ajo është djerë, ka nevojshët mbilet, dhe mbilja e gjennetit bëhet duke thënë, Subhanallah, Elhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu akbar. Qa të regon kjo? Kjo të regon dashuritë sinqertë për hirë të zotit gjelaluhu. Në të nërmë një profet tjetër për kristë Musaim, alehi salatu e selam. Normalisht natën e Isras dhe Mirajid, profetit sasrem, ndryshe nga adhurimet e tjera, i bëhet obligim një loj adhurimi që quhet e sala, namazi. Namazi është një fjal që boron nga persishtja, por së në arabisht i thonë sala, që do thotë lidhja në nërmjetë të robit dhe Zotit ti. Dhe në momentin e parë që i bëhet obligim, obligim falja, i bëhet obligim Muhammedit sa asem 50 herë në ditë. Ta në mendoj e pak bashkë me mu, si kur duhet të falqë e 50 herë në ditë. Gjithë do thotë për njëri jëtë. Dhe Muhammedit A.S. pas i kishte folur me Zotit në ti, i këthehet me obligimin që i kishte nga rëkuar Zotit, dhe ta konë Musaj N.A.S. E pyët Musaj N.A.S i tha atë umu Muhammed sallallahu alaihi wasallam i tha për çfarë të urdhëroi çfarë të obligoi çfarë tha Zoti i tha Muhammedit sallallahu alaihi wasallam më obligoi që të falem 50 herë në ditë i tha Musa i ktheu tek Zoti dhe kërkoi Zotit që të bëj lehtësim sepse populli i ut nuk ka mundsi ta bëjë një gjë të tillë ja u kthye profetit sallallahu alaihi wasallam tek Zoti xalaluhu Zoti ia lehtësoi numrin pastaj u kthye prap tek Musa thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kështu ndërmjet Musait dhe Zotit diri sa shkoj numëri në pes. E tha zotit, pes nuk të ndrohet të një ime, dhe shpërblimit do tjetë sa për pes djetë. Thotu ktheva të këmusaj, shqipë shqipë. Thotu ktheva të këmusaj, thot dhe me tha musaj, me tha qëfar tha zotit, me tha, tha profetja Lisam, me tha zotit tha, për pes namazë. I tha musaj Lisam, me tha më ktheva të këmë zotit, dhe kërkojta dhe le të soj sa profet sa më erdhi tur prej Zotit tim sepse ai më tha pes. Dhe kjo thënë nuk ndrohet më. Është rëndësishmë shif kjo është dashuria e sinqertë dhe sinqeriteti dhe vëllazëria e vërtet e cila siç e përmendëm dhe në fillim të këtij emisioni nuk i nje kufijt. Le të ndalim një moment tjetër profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam. Një ditë mban një ligjerat dhe këtë ligjerat e ka mbajtur disa ditë para se të ndrojet sallallahu alajhi wasallam. Në ligëratën e ti, që me ndojtë këtë tjenë disa ditë për pas e me ndruar jetë, tha, ju por osis, që të qoni selamet e mija tek vlezërit e mi, asa do të kisha dëshiruar, ti kisha parë vlezërit e mi. Thanë sahabët, pejëgëmë e Rizotët, a nuk jemi ne vlezërit e tu? Tha profetët së asrem, ju jeni shok të mi, ndërsa vlezërit e mi, janë njerëzit që do të vindë më pëvonë, që së mkanë parë, person kanë besuar ata cilët do të mbështojnë pa par, ata të cilët do të ringjallin traditën time, e shpërblimi i tyre tek Zoti do të jetë sa 50 për jush, sa në pejgamberin e Zotit, për tyra apo për nesh, sa jo jo prejush, sa djetë, për jush sa 50 për jush. Ërëndësishme, pejgamberin e kam marr malli për vëllezërit e tij, po ty të kam marr malli për pejgamberin e Sallallahun? A e do ti pejgamberin e Sallallahun? Pejgamberi e hasi në këtë hadith në një transmetim tjetër, thotë Qojon e selam vëllezërve të mi pa profetit e ty të ka qos selam a je besimtar beson Zotin ditën e gjykimit a je musliman ktheja selamën profetit sallallahu selam, ja aleyhi dhe mbi ty qof selam i Zotit o pejgamberi i Zotit a të ka marrty malli për pejgamberin sallallahu aleyhi pejgamberi është për mallumë të paty po ty a të ka marr malli për pejgamberin sallallahu aleyhi a do të shohësh pejgamberin sallallahu aleyhi si je ti me porosit dëshillat që ka dhënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Zoti na bafër aty në njerëz që e duan sinqerisht profetin sahasun dhe ndjekin porositë dhe këshillat e tij. Le të ndalemi në një rast tjetër, Omer ibn al-Khattab, shoku më i ngushtë i profetit ose prej shokëve më të ngushtë të profetit sahasun. Omer ibn al-Khattabi thotë: Kam 5000 vëllezër për hir të Zotit, u ha di të gjithëve, emrat, mbi emrat ku jetojnë si jetojnë e, e kështu me radhë. Ky ishte kush? Amr ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Ne ndajmë një moment tjetër një sahabi tjetër i nderuar, Abu Dharr al-Ghifariu, radiyallahu ta'ala anhu. Abu Dharr al-Ghifariu thotë: Unë kurrëtohem në momentin e safyrit, momenti i safyrit është koha e fundit e natës, një moment madhështor ku njeriu mund t'i lutet Zotit të tij, është momenti kur Zoti zbrit në qjellën e dyshas thot a ka ndonjë që ka ndonjë hall të apoqsoj t'e largoj atë hall atë breng a ka ndonjë që ka ndonjë kërkesë të realizoj kërkesën e tij a ka ndonjë që ka dëshirë t'ia plotsoj dëshirën a ka ndonjë që kërkon falje ta fal thot un kurrçohem në kohën e syfirit lutem për vëllezërit e mi me emra lutem për vëllezërit e mi me emra kush ishte ky kë? ky ishte Abu Dharr al-Rifariu Abu Dharr radi Allahu ta'ala anhum ne ndalemi tek një sahab i tjetër është pikrisht Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Sot Abu Darda emrat e vëllezërave që un lutem për ta janë 360. Lutej për 360 vëllezërit e tij. Kjo është dashuria e vërtet, lutesh për vllain tën, tënd, ti lutesh Zotin xhelo xhelaluhu për të sinqerisht. I thonë njëri prej shokëve të Profetit (salallahu alajhi wasallam), dikush nga brezat që kanë ardhur më pas, i thotë Thot po prezantoj thot kët kët njerëzi domethën kët individ e dua për hir të Zotit. Jemi vëllezër për hir të Zotit. I thot ky sa biu i thot a ka rrit puna ndër mjetësh që ti fut në dorën xhep njëri tjetrit dhe zemra mos të mbiegjë gjë fare se sapo merr. Tha jo, akoma s'kem arritë atë gradë. E pa se erdh akoma s'kemi kuptuar se ç'është dashuria dhe vëllazëria për hir të Zotit. Normalisht këta ndoshta janë shembuj Dhe se çuditshëm për kohën që ne jetojmë, mirëpo ë besimi në Zot dhe dashuria për hir të Zotit normalisht te kalon kufit e asaj që njerëzit jetojnë e perceptimit të kohës, provave, krizës ekonomike, botërore kështu me radh, mirëpo kjo është madhështia dhe mrekullia e kësaj feje të Zotit Xhallalul. Sulejmani Taymi i drejton një letër një vëllejtiçë donte për hir të Zotit i thotë O vllah thot, un nuk është se kam bënë punë të madhe që shpresojtë ta dobëj dobithë të do ditën e gjykimit, ama thot un ty thot du për hir të Zotit dhe shpresoj që kjo punë më bëj dobithë të gjykimit. A kemi ne në momente të tilla që kur e duam dikë ta duam për hir të Zotit xhallahu xhelalu. Le shohim një moment tjetër nga jeta e shoku të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ikrimah ibn Abi Jahl. Ikrimah ibn Abi Jahl. Ikrima e ka planuar Islamin në vonësi, dhe normalisht dihet historia e Islamin tit nuk do të ndalen sepse nuk është vende këtu. Në një luftë, Ikrima, Zoti qoftë i kënaqur, prej tij ishte në momentet e fundit të vdekjes. Dhe normalisht vinin ë njerëzit që u shërbënin luftëtarëve dhe shkonin pikrisht tek atë njerësi në momentet e fundit të vdekjes për t'u dhënë ujë. Dhe në atë moment, Ikrima ndjen se po kalonte Ky person, domethënë, ishte në momentet e fundit të jetës dhe kërkon ujë. Dhe në atë moment, dikush tjetër pranë tij kërkon ujë. Dhe po në atë moment, dikush tjetër pranë tij kërkon ujë. Dhe kur vjen ai shërbëtori me ujin për t'ia dhënë i krimës të shoqë, vëllejli që kemi pranë. Dhe e lën i krimën dhe shoqën tjetër. Ai thotë shoqë tek ai tjetër se ta ai po kërkon ujë. Dhe shkon tek ku shkon tek i fundit ai kishte ndruar jetë. Kur kthehet tek i dytë i kishte ndruar jetë, kur kthehet tek i krima, kishte ndruar jetë. Ky është një shembull i shoqëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Ndaj një shembull tjetër nga jeta e profetit sallallahu alaihi wasallam, vjen dikush në xhaminë e pejgamberit (s.a.w) nga larg. Dhe profeti (s.a.w) thotë: "Më jona ka ardhur një mik, kush e mëpërsipër kët miksonte?" Thot njëri prej sahabëve: "E marrum o pejgamberi i Zotit." Dhe e fton në shtëpinë e tij. Normalisht nuk ishte se si ishte në një familje e ngritur, pse kishte kushtet, megjithatë Tha, unë do të heqë një barë nga profetis, e, e morin darë kënë shpi, i thot, grua s'kemi miqë, i thot, e orë burë, po s'kemi që të japim mikut. A kajgjë, i thot, shpi, i thot, kemi vetëm një pjatë ushqim. Thot, mirë se e regulojme atë punë. Thot, djalin vërën gjumë, në momentin që do të shtrohet sofra, fikë atë kandilin, se s'kishin në drita në të ko, edhe thot, ne bëjmë si kur hamë dhe miku, han fëmine vën gjumë që mësë qante, për ushqim, dhe në momentin që do të shtrojë sofra, fikët ka ndili si padashje, dhe miku han i knashur dhe këto bënën si kur hanin. Të nesërmën, pejame në sësrem, i, i thotë këti sahabiu, a i dini ju se zoti ka qesh për i veprimit që ju bëtë mërëm, dhe zbiti normalisht për këtë gjë një jetë kur anorë në surën e mumtehine ku Zotit thot, oj u thiru në ala në fosim, ole u kanë e mëhim, khasasa i japin për parësit të tjerve ndaj veteve dhe tyre, edhe nëse kanë pak për vete në tyre, fletë kështu Zotit në surën e mumtehine, duke la vdruar në sarët banorët e medines. Për ta mbyllur in shalla o tala me një shembul që me ja të vërtet i avlen të mbyllet me kët Në basë, profetit së osem është Ebu Bekri, rradi Allahut ala nuk. Ndërkohë që profetit së osem ifton të njërzit meke që të adorohen në Zotin të vetën pashok. I gjetë një moment, pega me e së osem, kur polutej dhe falej dhe i dynden dhe filluan të godasim. Ebu Bekri e pas situatën nga larkë nuk e daloj mirë, kër afrua afer, pa që ishte profetit së osem, dhe u fut mesin e tyre dhe fillojt bërtiste, Si tha donin të vrisin njëri pse thot Zoti më është Allahu, ata thoshin pse u bë ky që të na thotë që zotat janë një, zotat janë shumë. U fut Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu dhe i goditën të dy bashk, pejgamberin (sallallahu alajhi wasallam) dhe Abu Bekrin. U fut fisja e Abu Bekrit dhe indanër, nësishme, pegamen, i ndan rëndësishme pejgamberin (sallallahu alajhi wasallam) në shpinën e tij dhe Abu Bekri ishte në gjendje të fikët në shpinën e tij. Kur Abu Bekrit i del gjendja e fikut, del nga gjendja e komas. Fjala e parë që ka thënë ishte si është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Si është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këto ishin disa shembuj që ne e përmendëm nga jeta e pejgamberit (s.a.s.), nga shokët e profetit (s.a.s.) për t'reguar se dashuria dhe vëllazëria për hir të Zotit ka ë shembull konkret dhe se është diçka që është e realizueshme. Normalisht do në këtë kohë ka shembuj edhe rastë sa dësh kur besimtarët qëndrojn pran vëllezërve të tyre besimtar, qoftë edhe me lutjet e tyre dhe me duat e tyre, siç ka ndodhur për shemb kur ka pas pushtime të vendeve islame, se si besimtarët në të gjitha anët e botës kanë bër duaq duaq kunuti për vëllezërit e tyre besimtar, apo raston do të për më një rast kur një vajzë të vogël, e cila do të kryente patjetër një operacion në sy në Greqi, nuk e hapin vizën të më saj, as tjetë të saj për shkak të shamis dhe se jati ishte i kapur me fenë islame ishte më mirë. Ëndësishme, normalisht ato na drejtohen neve dhe ka qenë pjesë e ligjratës që un ka mbajtur për këtë fëminë vogël. Thash ju jeni xhaxhallarët e kësaj vajze, dhe ju jeni hallat e kësaj vajze, tezët e kësaj vajze, daja të kësaj vajze, dhe në të vërtetë kontributi që mlodhen nësemtarët atë ditë Xhumaje imboloj nevojat e tyra dhe falënderimi i qof zotit xalaxalaluhu. Edhe normalisht ka shumë raste që mund të përmenden dhe ja vlen të përmenden, mirpo nuk është kjo koha këtu sepse emisioni ka një minutazh të caktuar dhe ne, domethënë, jemi të detyruar të i përmbahemi kësaj linje. Duke lutur Zotin xalaxalaluhu që të provosh edhe ti, s'çdo të thot, dashuria për hir të Zotit, vëllazëria për hir të Zotit, që ta shijosh s'çdo të thot besimin islam. E lutemi Zotin xalaxalaluhu që Të jemi bashk për aty në njerëzve që duhemi për hir të Zotit, Xhallaxjalaluhu, Allahun e paaft, për aty në njerëz që duhen për hir të Zotit Xhallaxjalaluhu, në mënyrë që fitojmë knaësinë e Zotit në jetën e kësaj bote dhe mirësitë e Zotit në jetën e botës tjetër, që të fitojmë atë gradë që Zoti ka përgatitur për këtë kategori njerëzish, pa po amat yemi të sinqert, të jemi ashtu siç ka kërkuar Zoti prej nesh, nus Allahun që jemi për këtyre njerëzve dhe ta ushtrojmë sa më shumë këtë lloj adhurimi në mesin ton, sa atëherë do të ndjejmë mirësitë dhe begatit e Zotit mbi ne, mbi familjet tona, mbi shoqërinë tonë dhe kudo që të jemi. Sa duket se kjo emisioni ka ardhur në fund, po ndahemi këtu, porse për të takuar përsëri në një emision tjetër, deri ather ju lënë në amanet të Zotit. Jaza Jalaluhu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi will break out. <laughs>